Är okej. Okay. så där ser du ut och när det det du okay. in? I uh, ton. Ah, ja, du, låter alltså, du är svinda, mer som ett skrikande i mitt huvud. Men du, jag kanske är som ett skrikande i ditt huvud. Hej, jag heter Jonathan Unge. Och jag lyssnar på på Sängkanten. Gör det du också. Och där är på senkanten avsnitt sju igång. Sju? Ja. ja. Och ja, hej lyssnarna. Hej Henrik. Äh, hej. Hej hej, A. Hej. A wow. A. Våra... Vem är det där? Ja. Det är ju alltså då våran Patreon-sponsor. Kul. Ja. Som ja. dagen till ära vill bli kallad A. Ja. Mm. <laughs> det är inte så ovanligt. Nej. Nej, men det, är ändå... det är inte vad jag brukar säga, men jag kan börja är... göra det nu. Ja, ja. Mm. välkommen hit. Vad roligt ja. att du är här. Tack. Vi är jättetacksamma. Jag måste säga för okända lyssnare att det känns ju lite som att vi har som en snöboll slungit oss från den här sänkanten och in i något som ser ut som ett kök. Alltså det har ju vi gjort ett par... Jag tror nästa gång kanske vi är tillbaka i sängen. Det är ju för att, för att vi är fler. Vi får inte plats så många i sängen med all utrustning. Nej, det går ju att få plats tre personer i sängen. Men tre personer, en dator, en mixer, flera mikrofoner, mikrofoner. Nej, manus, eh, alkohol. Ja. Nej, det går ju faktiskt inte. Nej, det går snart. Men vi är snart där. tillbaka i sängen. Ja, för vi har inte så många sponsorer. Men vi, vi, vi, vi, vi, det, det kanske blir till nästa gång. Det kan ju ändra sig förstås. Ja. Vad vet jag. Nej. Men i alla fall, för att eh, lyssnarna ska lära känna dig lite. Ja. Så ja. Ja. så börjar vi som alltid när vi har en gäst. Den mycket traditionella. Ja. Snus- eller snusklistan. Woo, den ja. har rolig. Ja, ju... Är det ditt favoritinslag på sängkanten? Ja. ja. Vad kul. Du, du har, har ju... hört den en gång. Ja. Då börjar vi faktiskt med snus eller snusk. Det syns ju inte med, för, för lyssnarna, men A sitter ju här och, och snurrar lite på en snusdosa just nu. Jag tänker att jag kan svara genom att ta Gud, är det mm. <laughs> Ja, det låter snuskigt. Jag väljer snus. Ah. Mm. Tycker inte det är om det inte är fel sort. Den här cash eller stash? Jag antar att stash liksom syftar, på en, vad syftar på en besparing, eller...? någonting undanstoppat, eller styftare på det här bandet vad då sters ja. vadå det är en knark liksom en knark jag tänkte eh, nästan det jaha varför sa du inte det nej men för jag var inte så så att säga för, det kom en ganska nej, det, för att det nej för att man säger ju sters i andra ett annat andra sammanhang också och det finns ett band som heter sters ah, okay. nu stod aha. det med en liten bokstav här ja, ja, ja jag har ingen aning Love me like you do la, la, love me like you do, like you do. La, la, love me like you do Love me like you waiting for? Jag känner inte till. Nej, den. Jaha, det där var stash. <laughs> Nej, nu får du välja. Kanske eller stash. Så då, antar, då antar jag att det begreppet knark då. Är det att ha liksom pengar på sig just då? att man har pengar i lag? Vad vill du ha helst? Cash eller stash? Vad, vad föredrar du? På mig? Ja, men det är vanliga eller är kanske i att det jag eller? har en 20-läppen. Att jag har en femma hashish. Så då väljer jag. Om jag får välja om jag får det efteråt. Då, eftersom jag har sponsrat så stash. Eller cash så jag kan köpa stash. Alltså både funkar. Men säger alltså. stash. Mm. Tango eller tanga? Uh. Jag har riktigt förstått vilken modell tanke är- för det är inte en stringtrosa då. Nej, vad är Nej, det? Jag vet Utan inte heller. Det är något, något 80 ja, det, det är väl något upp, lite liksom. mer likt i alla fall- än en, en, en till exempel boxer är ju... Ja, är, det inte, är det inte mer så här smal? Även om den inte är string så är det någon sorts smal. Uh, ja, smal. Fast ganska bred för att vara smal- men, men inte så smal som en string. Mikaela, ja. vad är tanga? Ja, men efter lite googling här då. Mm. Tanga är ju alltså. Är ju, jag, jag vet inte. Men det är, det är så här smalt. Det är inte de här med smalt band på sidan. Sen att jag inte riktigt hur sig ser det ut fram. Kanske ungefär som vanligt, fast ja, små. Som, ja. Smått liksom. Men, ja. Tango är så här. Mm. You don't have to put on that red Vilken artist är ja, det här? Det låter som något som jag lyssnar på ibland. Eh, Gången. Oj, det är ju... Eh... Nej, det är från en musikal. Ja, det är från Moulin Rouge. Mm. Men som sjunger vet jag inte. Men Johan McCarrick går ju med och har huvudrollen Men det är inte han som sjunger här. Eh, men eh, då vet vi vad det är i alla fall. Vad väljer du? Det är ju inte alltid där en man som raspar fram. Mm. Sannolikt är inte Aspatine. Eh, Nej, det är inte alltid så bra. Ehm som tänker är låga och jag gillar inte tro sig överlag. Om vi säger så här att tangon är gåvan att jag kan dansa tango, då tar jag det definitivt. Mm. alla dagar i veckan. Bra tänkt. Plus en till dag. Åtta dagar alltså. <håll> Åtta dagar i veckan. Amarone eller Calzone? Uh, amarone. Nu kommer den från med er som jag själv inte vet på. <håll> spännande va? Ja, härligt. Ja. Syx, eller spynx mm. Syx, <laughs> alltså äh. den här Halstabletten ja, Jaha citro... alltså, Det finns på citronsmak flod, iallafall eller något Nej, det är en halstablett Vi har den i skåpet Spynx, det är ju sån här det vet jag där Naken också. katt Jaha Det är fint, coolt är... Utövnar så, säger man så Spynx Sphinx, ja. Sphinx. Spinks, Spinks, tror jag faktiskt att man säger. Det stavas är s p h i n Hur tycker du att det borde sägas? Vem? Ja. Ah. Alltså jag, jag vet vad du menar för katt. Men halsta är ju bara skit och katter är ju shit. Mm. <hör> Så jag tar <hör> jag tar Svingsen-katten. Mm. Trevligt. Just det, vi kan ju också säga att A inte har någon egen spaning eller så utan Nej. är med som våran en... Hon är en gäst. Ja, men det och får jag. Ha. Vi har inga krav på att Nej, vi har Respekt ingen krav på Väckt för att jag kommer inte hit för att som man pratar liksom om ni får det här, du vill inte komma hit och pissa på vår sändning med något eget utan det. Du Nej, vill precis. bara du respekterar. Ja. Ja. Jag vill inte pissa det bo. Eller det vill jag ju men inte kanske just Precis här. Med all den här dyra utrustningen, som är bra. <laughs> det är ganska det bra. Vi för. Ja, faktiskt. Det finns ju ett gammalt djungelordspråk som lyder kunden har alltid rätt. Men stämmer verkligen det. Nej, Nej, det gör det ju verkligen inte. Nej. Kunden har ju väldigt ofta fel till och med, har jag ju lärt mig av eh, lite egen erfarenhet här på eh, en, en stor svensk auktionssajt för köp och sälj av begagnade produkter. Jaha, det är en svensk. Mm. Eh, ja, den inte Tradera. Alltså. Ja. Det finns Nej, det finns nästan inga andra faktiskt heller. Det är Nej. ju... Eh, Nej. Det är inte svenska i alla fall Och vi är inte sponsrade Vi säger datrera istället Annars hade vi sagt kanske. ebay Så Men det ebay äger Trudera också för övrigt mm. Så det, det är skitsamma Skitsamma det där kunden har alltid rätt, det är väl någon som säljer dig för att man ska eh, hålla väldigt vidriga kunder på gott humör så att de inte ska eh, snacka skit om ens företag och att man ska kunna sälja mer och så vidare. Är det Är inte också ett sätt att skydda kunden i vissa fall? För ofta, ofta händer ju faktiskt att kunden har rätt och, vad heter det, försäljaren eller vad den kan vara fel. Och då är det ju skönt att kunna falla tillbaka på det. Det är klart, att man är ju den lilla människan mm. mot ett företag. Precis. Ja, just det. Inte på tradera kanske. Men i alla fall. Eh, det kan det vara. Ja, jag tycker ju att det är något som är ganska irriterande med människor på att tradera. Eller, faktiskt inte så inte, inte så irriterande menar jag. Mm. Men väldigt konstigt. Det är ju att det är ju folks namn. Det kanske blir lite konstigt här nu som jag har en person med som heter A. Men i alla fall... Ja, eh, det är ju det att eh, det skiftar liksom hela tiden vad folk heter. Alltså samma person. Ja, precis. Ja. Alltså jag kan ta det är ju störande. Ett... Det har du inte varit med om? Har ni, har ni inte varit med om det? Jag vet inte om man byter namn. Ja. Nej, jag har inte... jag... Det har jag varit med om flera gånger. Men jag brukar nog jag... inte ha koll på vilka jag. Nej, okej okay då. Men vi säger så här. då. Jag kan berätta om mitt senaste köp att jag Det var ett mm. par Va? Ja, det undrar man ju. Varför gjorde jag? Köpte jag det? Men det vet jag inte. Det var ju för min... Ja. Du hjälpte mig. Ja, jag heter. mig. Mm, okay. så inte jag inte var... kunde logga in. Nej, precis. Hon inte var hemma. Då var det så att det såldes de här maskärtena på den person Med användarnamnet Bent46. Oj! Nej. Det kanske inte är jättekonstigt om man nu skulle heta Bent. Och var exempel. 46 år. Och det hette han också i och för sig. Enligt de här adresset jag Ja, eller född 46 kanske. Ja, precis. Mm. För man får ju de här adressuppgifterna Sen när man har vunnit eh, också eh, Och då, då hette han Bernt liksom Och använde han att vara Band 46 det, det var inte så konstigt Men e-postadressen var, e var ju då Bianca 51 Före snabbladet eh, Och det kan man väl få ha ja, Det är väl inget e det, det är bara en e-postadress mm. Men är det, det är pipi. inte helt ovanligt Att folk delar på liksom konton Och sådär Nej. Jag vet inte om du har märkt det på Facebook, men särskilt äldre människor så kan det vara liksom så här. Ja, att även eh, maken, eller maken skriver kommentarer, men så står det kanske så här. Om, om kontonamnet heter Jalmar, eh, Branting, då så kanske det står liksom så här. <laughs> ja, och hälsa Britta, <laughs> eh, hälsningar Gunnel. Eh. ja från det, ja, det är, konta, just ja, kontot liksom. Och dessutom jag har ju till exempel prallesprutt på min hotmail och jag heter lite. ju inte. Jag heter ju inte prallesprutt. Nej, men det är ju Nånsin. inte ett riktigt namn eller så det kan man inte tycka är så det är ett danskt namn som jag inte förstår mig på har alltid varit rädd för. Ja, ja. Klar, det ja, det är så jag kanske lärt känna dig. För du har säkert funnits på helgon också och, så, ja. och, så, och kanske ja. andra ställen ja. innan jag har träffat dig. Ja. Men sett dig ja, Henriks Du var ögon. livrädd, <laughs> ja. kan man förstå. <laughs> mm. uh, ja, okej okay då. Det kanske är Bernt och Bianca liksom, som säljer knappar. Vad vet jag? Sabbiga nu. <laughs> Nej, men jag... Uh... När jag, får, när jag får ett e-postmeddelande från den här Bernd Bianca Då, då är liksom namnet som är angivet som avsändare Birgitta <skratt> eh, Och det kan ju vara liksom hans Alltså Bianca Bernts då Hustru som, som sköter den här korrespondensen Så det är inte inte jag? Det ska inte jag lägga mig i <skratt> Nej, verkligen de de är de är den eller mormon eller röst. Ja, jo Mm men alltså, sen så ska ju det här Bianca Berndt... Äh, ge det är roligt det är på att B, alla tre. Ja, det är ju för Ska ju då ge mig bankkontonummer som jag ska föra över pengarna till. Mm. Och då äh, uppger den här personen också namnet Och då är det Elfaba. <laughs> Varför? Men vad som, då som står som riktigt namn? Ja, det är så här, Elfaba Bengtsson eller vad det var Jag vet inte, kommer inte ihåg exakt men det, var nog, det var nog samma efternamn som den här Bernt hade ha. Tänk med det är en liten kultfamilj här Vänt, Bianca, Birgitta, Elfaba. Alltså... Och alla sköter sin lilla del- av de här manchettknappstillverkningarna. Men alltså... Det, va, vänta, jag måste säga så här- så att eh, också mycket Gäller vet- och kanske de som eh, orkar lyssna vet- att det här var inte liksom... Nu låter det som vi har att göra- med ett gäng pensionärer typ. Och det här var ju inte manchettknapp- i den här liksom, klassiska andan- utan det är någonting jag köpt till en vän- eh, som har... Ja, så alltså, märket märkat på eller hur de ser ut. Det är inte så typiskt man skett knappt likt utan det är från någon motiv från någon film som heter Deadpool, som jag inte har sett som är gjord efter en serie i magasin som heter eller läst. Så det är inte så här, vi pratar inte om så här. Gubbknappar Nej, precis. Så nej, just det. Det, det det var ju äh... ganska hippa. Ja, men då måste jag bara fråga vad är ett företag. Nej. Alltså, för det var ingen tillverk, du nu har du pratat om som att de gör, man de bara sålde de här. Jag tror de var i Sålde inte också. fler liksom. Nej, nej, nej det tror jag inte Det var ingen maskettknäppsfabrik. För ibland så finns det ju faktiskt företag på Trädgårds också, men det var inte det här. Nej, det var det inte. Nej, det är spännande, visst inte jag om. Mm. Att... Nej, men alltså det här är inte ovanligt heller. Det här ju, händer ju hela tiden, tycker jag. Ja, fast jag tänker ja. mest på liksom, såhär, man knapparna versus band-begicka ja, eller fava, bryta <laughs> ja. och genom liksom, att Det hänger inte ihop. Så är Nej, men då sålder gällande... de ju också. Mm. Ja. Men de, de var väl trevliga. Du ska ju prata om någon som är otrevlig för mig. Men de, ja, det de här var jag. väl inte otrevliga? Nej. Det var ju bara jobbigt. Nej, det här var ju bara konstigt egentligen. Och får jag, för är jag säga med det som bara säljer det egentligen. Så här hippa är ja. de. Att när kuvertet kom, det var ju adresserat till Henrik som. Jag har gett Henrik pengar men han har ju gjort hela affären. Då kom det ju att kuvertet var liksom så här extra-typet med väldigt fin Pride-ringbox-typ. Mm. så jag menar det är Bernt och Birgitta och Alfaba Bianca. Och Bianca. jag tror det var Alfaba som hade det i så fall som, satt ihop kuvertet ja. det känns som Alfaba det är någonting som det här polynrösa paret de har skapat ett barn mm. som de sen har varit så här hippat de sen har varit så här, nej alltså det här, nej ungarna är ett namn uh, vi känner så att uh, när barnet själv vet vad det vill heta så kommer det att tala om det så jag de så första ordet och då var, så här, och då var det så, här, och då, var det så här, ja, då har jag en namn i med held och grejer. Jaha. Så ja. låter namnet. Det jo, jag bra. vet. Ja. Ja, jo, det, det, ja. mm. alltså, jag fattar ju inte. Jag, jag kör ju så här att jag heter en sak och sen så har jag denna namnet i adressen. Och, och jag undertecknar mina mejl på det med det namnet. Och, ja, det är lite old school liksom. Och det, det, det är ju konstigt det här, men det är ju inte lika irriterande kanske som riktigt korkade köpare på Tradera mm. och säljare för den delen i och för sig eh, för min senaste köpare på Tradera var ju en sån, eh, sån här vidrig, eh, kunden har alltid rätt kund som är eh, idiot helt enkelt <laughs> och det kan man faktiskt inte vara man kan inte säga så på Tradera för det är man inte kund Det är man köpare man är väl kund också? Nej, inte om när inte när, man, inte när du är en privatperson okay, mellan. Då har du ju ingen, liksom, inga rättigheter som du har om du har en kund, en kund hos, en, på, hos ett företag. Uh, uh, nej. Ja, lite rättigheter. Då. Inte ja, men alls det har mycket. man ju. Men det är inte på samma sätt. Du kan inte reklamera på samma sätt. eller. Nej, det är bra är det med den här är ingen personen att han, han, han, hade, mitt knä bara, han, han hade samma namn hela tiden. Men resten var inte så bra. Okay. Eh, jag hade då sålt en uh, scannerpenna till den här personen. Eh, och det... Tio dagar efter att du skickade iväg den här... Det var första gången jag hörde något. Från här personen, och då fick jag ett negativt omdöme på Trädera. Eh, det lät så här. Pennan vad död tar ej laddning kan inte vara i testad kabel av mycket dåligt fi eh, Och det här var ju liksom det första jag hörde. Jag hade liksom inte, vi hade inte haft någon kontakt innan. och sådär. Mm. Men jag... Mm, jag skrev då ett svar till den här personen att jag... Eh, jag var ganska snäll skulle jag säga. Jag, ville, jag skrev att jag ville reda ut de här problemen. Jag skrev också att det vore bra om man började med att ta kontakt med mig innan man sätter om dem. För det står det nämligen i mm. liksom, traderas eh, allmänna... Trivselregel. Ja, precis. För att lämna om dem men att man tar kontakt med dem innan. Eh, ja, eh, sen fick jag ett svar om... Det hade den här personen... Eh, Köpt en ny sladd bland annat eh, till det här och ett nytt batteri eh, själv, liksom. Mm. Eh, utan att vi hade haft någon kontakt, och sen hade ju den börjat funkar. Eh... Eller Hens Gode man, är som du kallar honom för idiot. Jag det kanske ja. var en riktig ja. idiot. Det det. Den riktig gamla jag det kanske var en Det är möjligt. Sjuk, liksom. Eh, och då skrev han så här: Men visst, ansluter mig, vill du rätta till det här och kompensera mig? Så vet du mitt kontonummer. Därefter kan jag tänka jag mig att göra något mot ditt omdöme. Visste jag, du hans kontonummer? Nej, hur skulle, fan kunna skulle jag det? kunna veta det. Det var ju han som hade betalat mig. Jag tycker det här är extremt härligt för det är liksom som, som en omvänd maffiga grej. Alltså mm. det är någon som verkligen inte facka. Ja, det fuckar upp men in, inte inte fattat liksom hur det funkar. Istället för att liksom sätta ett riktigt hot eller krav så är det liksom här, du vet inte mitt kontonummer men du vet Nej, mitt precis. kontonummer. Alltså, det måste ju vara... Och annars så... Ja. Ja, jag skrev så här till honom då Nej, men jag, ja, alltså, här vill man ju nästan vara ganska elakt men, mm. men jag kände också att jag borde ju vara lite snäll om jag vill bli av med mitt negativa omdöme men, jag kan ju inte, men inte till vilket pris som helst känner jag. Om måste behålla lite av sin värdighet också. Så jag... Jag skrev bara, nej men jag kan inte ditt kontonummer, hur, eller borde jag kunna det? Och så skrev jag att jag skulle svara på hans mail men först skulle vi röda ut med återbetalningen, skrev jag. Och sen svarade aldrig han igen. Alltså, jag förstår inte riktigt... Det måste ju vara någon lite så här masochistisk beteende då. Alltså han, måste, han kan ju... Uh. Har du lämnat om med på honom nu då? Ja, fast jag lämnade det långt tidigare. Jag lämnade ett positivt dem. Oh, nej. Omdöme. Jag vet. Det finns Men det kunde ju inte du veta. Nej. Men jag har ju läst på lite så här smarta uh. tips är ju att man ska lägga ett om med sista dagen som man får lägga ett omdöme. För då uh. hinner det inte. Annars är det ju att lite dumt på det Att om någon lägger ett negativt om det, då får man ofta ett negativt tillbaka just. Mm. Uh. Och, uh. Men om man då sätter sista dagen av sex i dagar på sig, mm. då hinner inte alltid den personen som han säljer. Det, ja. det är lite lurigt, men det är en bra tips tycker jag. Men... men alltså funkar hade du testat pennan innan? Det, klart ja, det. Ja, men det var ju min penna, jag hade ju äkt den. Liksom. Ja, men jag menar att du hade kontrollerat ordentligt innan du skickade iväg den, att den funkar. Eh, nej, Alltså inte, inte på sistone Men den funkade ju senast jag menar. Men grejen är den att alltså han hade absolut kunnat få eh, Pengarna tillbaka Om man hade bara sagt till den, Han hade inte behövt skicka tillbaka pennan överhuvudtaget heller. Just det. Jo alltså eh, i, i, Jag ville ju liksom betala tillbaka Den här summan som den här personen hade betalt Till mig Men han ville ju liksom Uppenbarligen inte få tillbaka de här pengarna För då hade han ju bara kunnat eh, uppge sitt konto Men han ville ju bara vara kränkt Och missförstådd mm då var det inte så att du ville erbjuda dig att betala det den hade lagt ut för nya saker? Det hade jag försökt kunnat, men jag hade nog tänkt betala tillbaka hela summan i så fall hade jag gjort. Såna alltså hade, jag tänker hade det varit en schysst person hade ju den hört av sig, den här funkar inte. Ja, innan ja. man börjar köpa, man kan ju inte hålla på på, på egen hand liksom. Men vad då då? du kan ändå, jag kan ändå inte, velat då... jag, hade tänkt, jag skulle köpa en, säga att jag köper en kabel för 2000 som jag kanske... Eh, ah, Jag hade kunnat det, hitta nej. en för 20 kronor liksom. nej, Så kan man inte, Och han hade ju köpt Konstigt dyra grejer ja, men, här, men då hade ni ju pratat om det innan och då sa ja. han det. Så problemet var ju inte att Eller problemet var ju att han Bara körde på Men alltså då du menar att du hade Helt enkelt slängt tillbaka pengarna På honom och inte förväntade dig Något utbyte av Att få tillbaka Din pryl Eller vad fan menar du Ja, absolut. Alltså jag Varför? hade ju betalat tillbaka hela och sen hade jag ju kanske gett lite extra. Jag kanske en, kanske en pedestal som de kunde sitta på. Och titta så. ut över alla misslyckade köp- som man har gjort på Tradera. Och, så och kränktheten kanske... lyser. Ja. Ja, men du hade han inte varit kränkt. Det är ju väl det. Att, Nej. Ha, jag att, att hade din- fantastisk lösning låter jättedålig. Jag bett tusen gånger om ursäkt- för mitt vidriga beteende. Så jag bett om- och hoppats att han hade fått en- fantastisk fortsättning på sin dag- även om man hade... Trots att jag hade saboterat den så himla mycket. Med mitt klandervärda beteende- hade jag skrivit, med vänlig hälsningar, Henrik ja, men Du är ju här för att du är vår sponsor, sponsor som vi sa, på Patreon. Det är så coolt alltså. Vi har ju två. Det är du. Oj, jag trodde det var fler. Nej, det är du. Nej, det är bara du. Som är väldigt nära Henrik då, kan man ju säga. Och så är det min mamma. Som är väldigt nära dig då kan man säga. Det kan man precis. Men ni har haft fler, våra närmast eller? sörjande kan man säga. Det är bara ni... Du får gärna ragga upp fler om du vill. Ja. För i alla fall, alla de som blir våra sponsorer då på Patreon. Om de vill få vara med i, i podden en gång. Och antingen med ett eget, eget inslag. Eller som, som så här då, Lite sidekick. Det är ju svinbra. Mm. Allt den behöver göra då är att gå in på patreon.com-sangkanten. Jag har svårt att prata idag. Sne snesnäck? Snesnäck, snängsnanken. <laughs> ja. Snedstrecksangkanten då. Mm. Och så registrerar man sig där. Och så donerar man valfritt belopp. Man kan logga in med sitt Facebook-konto, det är ganska enkelt. Mm. Ja, det, det här måste jag säga som person som blir väldigt frustrerad över om man måste använda typ Paypal eller någonting där jag har alltid så svårt att komma ihåg mm. hur jag ska logga in att det är otroligt enkelt att använda Patreon. Det är lite reklam för Patreon där också, mm. men mm. Det, är det är det. Vad och, var härligt att höra. och här, nej, Det är ju först efter att eh, Henrik eh, liksom... Eh, sa med att nej, nej, det du behöver inte göra så. Det är bara, bara kontonummer. Liksom man behöver inte göra konton för att kunna bidra. Utan nej. Det, det är, det är har du ett en Facebook vanlig... konto så kan du. Mm. Ja, ja. Men, och det är ju väldigt skönt. För många andra grejer så är det ju mycket att logga in och skapa. Och då känner man så här... hit och dit och dit. Och... Ja, men nu är jag känt att nu kommer jag orka att uh, bli patron som jag säger mm -hmm. på ren svenska. Svenska med ja. orena är för det. fler personer. Mm. Och det stämmer med det här. Tänker fick en god uh, kedja av gärningar. Men mm -hmm. kan man måste man vara en sidekick side kick så man kan vara en kick off också. Det, det går också bra det kan man man kan vara precis vad man vill. Absolut. Mm -hmm. Jag ska prata dåliga och goda nyheter Oj, börja med de goda <laughs> Precis ja. Jo men alltså Vi har ju ett konstant flöde Av dåliga nyheter i media Jaha i media Ja. Inte i den här podden mm, Nej, nej. Det lite av varje ah. mm. um. Det var ingen peak till mig då Med det här tradera Nej Det nej. är mer en peak till judarna som äger all media ja eh, Jaha, är Nej. en sån. Beep. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det, är så, det är så mycket dåliga nyheter att det faktiskt inte går att, att ta till sig. I alla fall blir jag helt avtrubbad emellanåt. Och det är ju rätt ofta som jag hör människor som säger att det, det är bara elände på nyheterna. Mm. Och jag orkar inte med det. Och så stänger de, säger de att de stänger av tvn och så Just det, jag har en kompis som, eh, som inaktiverade sitt Facebook-konto för att slippa det där. För det är ju inte bara... Alltså det är ju, på Facebook får man ju ganska mycket nyheter också. Mm. ja men precis. att man, Folk orkar inte med det här nej sorgliga, bedrövliga, eländet och det. Ja. Um, sen så lyssnade jag på det här lilla drevet för ett tag sedan. Och det är ju ingenting som jag brukar göra, måste jag ju... Jag måste ju säga att det, det, det är ingen vana jag har. Men jag tänkte att jag skulle somna till det. Och det gjorde jag inte, utan du somnade, Henrik, och jag. Var det, var var det på fyllan? Ja. Mm -hmm. mm, jag somnade dåligt på fyllan. Okej. Okay. Så ja. ganska länge sedan då? Ja, men det är ganska länge sedan. Mm. Det är ju inte så ofta jag är på fyllan. Nej. Nej, det var det jag tänkte. <laughs> Nej, men det här var väl i januari i så fall? Ja, i februari tror jag. Det spelar ingen roll. Det var ett tag sedan. Det spelar ingen roll när det var. För då pratar de just om det här med... Ja, men de pratar just om det här lite grann. Och då var någon av dem som menade att media ju rapporterar om det som avviker. Jo. Ja, och alltså är det, det goda, det bra som händer. För det händer ju bra saker. Ja, och då är det det normala liksom. Ja. Mm. Nej, men alltså... Det är normalt tillståndet. Och allt dåligt och hemskt, då är det... Det avvikande och det, ska man, då det Det är det man rapporterar om. Vem ju så? Det låter helt fucked up. <går> Nej, men det händer väl oftast... Bra saker kanske inte händer så snabbt- utan går lite långsamt framåt och blir bra. Men det dåliga kommer väldigt eh, akut. och så, Det inte, blir inte lika mycket av en nyhet- att, eh, att saker sakta förbättras. Nej. Jag tänker om ett företag anställer en person per år- så blir det ju inga nyheter. Men om Nej. de sen så kick, efter 20 år kickar 20 personer, Precis. då blir det ny. egentligen är plus minus noll. Ja. Men alltså bildligt, bildligt talat så står ju liksom eh, hela mänskligheten och vän i brand på grund av all idioti och elände. Så det vore ju jättekonstigt som det, det... Det vore ju mer Nordkorea propaganda- ifall det bara var en så här schyssta grejer på nyheterna. som typ, nu ni just... Sluta tafsa på micken. Förlåt, Mikael. förlåt. En milligram bröd var glada. Alla är glada. Ja, Fortsätt. Mm. Ja, men, och media har ju väldigt stor plats i våra liv. Det är ju verkligen ett... Alltså både... Eh, ja, men... Med alla sociala medier och, och allt. Det är så tillgängligt och det är hela tiden ett enda stort flöde. Och det är faktiskt rätt så lätt... Att få för sig, som ja, men som du ju säger, ja, att mord, våld, övergrepp, krig, terror, rashat, könshat, sexhat, näthat och allt annat hat är det normala. Och allt gott är det avvikande. Ja, men så jag har du Sa du det? Sa det där. Nej, men... Va? Nej, nej, fortsätt. nej men jag sitter bara här och håller inte med Fast jag nej. förstår precis vad du menar nej, men... Och det jag håller med i det Jag tycker bara inte att uh, Elaka saker är Avvikande Nej. Utan tyvärr norm Ja precis, tycker, ja, precis. Och det, det, det kan man ju lätt uh, Tro Och jag kanske också tror det även. Om jag men jag skulle... är med på vad du säger mm. Och det är sant Det är så man upplever det Om inte annat Om man mm. Nej, men alltså, om man, Oavsett om det är så eller inte så är det ju så. Det är ju så vi får, får, får det till oss i media. På så mycket, på många sätt. Ja, men, så jag har i alla fall som mission då, att försöka hitta en god nyhet om dagen. Oj, för inför alltså för, till podden? Nej. Nej. Jag, så, nej utan, utan, ja, men jag vill försöka hitta en nyhet om dagen och så lägger jag den under hashtag. Dagens goda på Twitter. Aha. Men det går rätt dåligt. Uh. För det krävs otroligt mycket tid för att leta upp de här nyheterna. Men så svårt kan det ju inte vara. Får jag ställa en fråga? Mm. Känner du till att jag tror att det här är en liksom Norrköpings lokalgrupp. Men det kan vara så att det är som ett nätverk. Men på Facebook så jag tror jag att jag har börjat råka följa något som heter Good News- Norrköping kanske då. Okay. Eller så är det att jag får den uppdateringen genom att jag gillar någonting som jag lokaliserar se kanske sponsrat i mm. mitt flöde från den sidan mm. om, om en organisation eller om man ska säga en mm. förening som heter Förrådet som där folk kan lämna kläder och det går till alla som behöver helt enkelt. Mm. Det Norrköping. finns väl också en tidning som heter Good Times men, för att publicera i goda nyheter. Men det här som du pratar om är alltså en Alltså en, en välgördhetsorganisation på något sätt? Eh, förrådet är det. Det är ah. någonting som ligger i, om, tio minuters promenad härifrån. Mm. Och eh, det är vem som helst kan lämna in mm. kläder. Och vem som helst mm. som behöver ja, just det. Eh, kan få ja, just det. Och då skulle kläder. det kunna vara en sån här dagens goda. Ja, ja mm. men jag tänker att genom det har jag på något sätt fått upp ögonen för. Och ibland i, i mitt flöde ser jag saker från det som jag tror heter Good News mm. Norrköping. Mm. Där de tar upp som ja, det som är, är bra lokalt det är bra. så det är bra tips till ja, om tack, vill för det, det är verkligen jättesvårt jag har långt ifrån varje dag tid och energi att lägga på och leta upp de här goda nyheterna eh, och så har jag förstås då vissa krav på de här nyheterna för de ska inte vara vilka nyheter som helst utan men de ska på riktigt ge hopp om mänskligheten mm. Mm. så eh, sportnyheter räknas ju till exempel inte men det kan handla om ja, men stora, ja, men stora insamlingar eller fredsförhandlingar. Idag började ju Vänsterpartiets kongress till exempel. Jag tror kanske inte att jag skulle lägga den just som... Nej, jag, så klar, jag förstår. Framstegen om färtsed eller klimat eller ja, lagändringar för mänskliga rättigheter och sånt där. Jag tycker det låter som ett väldigt bra krav. Ja, men jag, tycker, så, det. För det är, jag tycker det. blir ju en lite irriterande trend att så här, goda nyheter som tas upp i, ja, det är kanske främst Aftonbladet. Det är så himla fåniga saker. Vet mm. jag ska precis alldeles strax komma in på det. Okej, okay. Så det var bra, bra. Jag... Bra övergång. Mm. Men jag vet ju inte hur uppskattat det här är som jag, som jag gör. För det är inte, jag får inte säga jättemånga likes, men jag... Men jag bryr dig inte om det. Fortsätter ändå. Det så att inte så många läser. Ja, för jag tycker med ändå... För jag tycker med ändå... Se starka, hitta starka bevis på att människor vill ha... Och övertygas om att världen och mänskligheten trots allt är god. Och det är allt det här som då delas på sociala medier som i förväg, ni vet de här, talar om hur vi kommer att reagera. Eller vad vi kommer att uppleva eller som bara utger sig för att vara väldigt starkt. typ läs och du kommer att gråta eller så där. Ni vet de här. Nej, hänger inte jo, med. Jo, det jag vet, men men de klickar klickar man ju väl ändå inte på. N Nej men det kanske det är många som gör det. Ja jag alltså han, du jo, jo. det delas ju det är som hur skulle det ju inte finnas. Ja, och jag brukar i allmänhet verkligen inte göra det. Jag hoppas att, att du inte uppmuntrar här. Nej. Såna. det sådana. Till läsande. Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det är ju... Alltså, de är ju verkligen fåniga, som du mm. ja, jag sa. Jag tyckte också det. Men det är lite... Ja, sa du också det? Nej, men jag tyckte det. Ja, du tyckte <laughs> Men det är lite intressant i studiesyfte ändå. Och så för några veckor sedan så delas en sån här länk som jag faktiskt då gick in på. Och det handlar om en mamma som fick höra en missionär som berättade om... att Han hade varit på ett barnhem eh, någonstans. Och där var ju så här hundra bebisar som låg i spelsängar och så var det helt tyst. Och då frågade den här missionären hur kan det vara så tyst? Ja, men sa den som jobbar där. Att, ja, men, när man legat och skrikit en vecka fattar de att ingen kommer och tar upp dem eller bryr sig om dem så här och det här blev hon så otroligt otroligt berörd av. Hon var ny, nybliven mamma själv. Så det var en, en dag senare sandals, så, så när hennes bebis började gråta, skrika då kroppade hon ner i spjälsängen och så kom hennes man hem och tog kort på det där och sen fick hon se på det själv. Och då blev hon så berörd av den bilden själv som lade upp den på Facebook och så skrev hon någonting om att jag ska alltid finnas för mitt barn. Så där, efter den här den här starka upplevelsen då så, så lovar hon sitt barn att jag ska alltid finnas hos dig och, och sådär um, och sen blev det här superdelat som om det vore något helt otroligt det var väl en positiv nyhet ändå Vadå, att hon lovar sitt barn mm. det är jättefånigt, för ja, men det visst... barnet kommer ju hata henne ändå Öventuellt, liksom. Mm. det är möjligt men... <laughs> ja, men alltså har folk så liten ja, men du, du, nu har vi ju A här som har det, uppenbarligen. Men har, wow. har, har folk så liten tilltro till mänskligheten att sånt här ser sig som något helt otroligt. Alltså, wow, en mamma som lovar att ta hand om sitt barn och alltid finnas där för sitt barn. Alltså. Tänk att det finns såna underbara människor. Det är ju helt <laughs> otroligt. Nästan, nästan så helgon-status ju. Och så det. kryper hon i spjällsängen som en... Eh, vilket uttryck, det är starkt. Ja, som en ny människa alltså, mm. är, Jag vill inte riktigt bli sammankopplad Med de här liksom puckorna uh, men. Och det känns lite som att Jag, jag försöker sitta och Mest jag har jag lyssnat och håll käften Men jag, jag kanske aldrig, nej, Helt felgäst mm. Eller helt rättgäst Att uh, ha med när du pratar om det här liksom hoppet Om uh, mänskligheten och så, mm. är som min grundtanke Är ju liksom Jag är ju uh, mm. ja Så det <laughs> Det skulle ju liksom ingen roll de här små grejerna. Även liksom stora saker om fredsförhandlingar och så. Jag är ju så mm. mer i grunden emot det. Och, är du i grunden emot fredsförhandlingar? Nej, men alltså släktet liksom homo sapiens. Mm. För att det är ju det som Alltså okej, okay, man kan ta liksom en och annan naturkatastrof. Det skulle ju hända även utan människor. Men... Om man skulle kunna liksom trolla bort- mänskligheten plus dess spår- då menar jag inte liksom att alla hus- skulle stå kvar. Och bara att ingen var hemma. Det, då utan... skulle jag absolut välja det. Bara svish bort med skiten- Just det, men jag tycker, att, jag tycker inte att din äh, spaning här är dum för det. Nej, det är bara att vi har helt olika ingång. Du har ingången bort med mänskligheten, men jag har, in, jag har ingången... Kom igen nu, mänskligheten. Det var, det var bara Sint. det någon gång när, du, när, när det kändes som att du jämförde mig med, med allmänt folk som har jag så lite hopp om mänskligheten det menar här, jag har inget hopp så jag vill inte vara med i samma grupp som de Nej. som har lite hopp. Nej, okay. Senast jag hörde någon säga att de var missantrop, det var ju för 15 år sedan på någon fest jag var på och det var någon ganska full kille som gick runt och kissade i folks brevlådor och jag, jag tänkte att han gjorde det för att han, han, han hatade ju mänskligheten och kanske ville han att andra skulle hata honom också så att de också blev missantroper genom att Genom att bete sig på det sättet att han kissade i folks brevlådor. Känns det känns kontraproduktivt. Nej, det är ju jätteproduktivt. Om man... Jo, men precis. Men... De blev ju hata en del av mänskligheten i alla fall. Ja, de fast som ändå... hade de brevlådorna. Men alltså, vill man... Jag får ändå känslan av att du skulle <laughs> önska ändå... Skulle du kunna tänka dig en mänsklighet om den var lite bättre? Liksom? Eller, eller skulle du också vilja att alla hatar varandra? Så att det bara blir värre? Det känns ju ändå som att den här personen... vill Alltså, det, ju bara att det, det hör ju bli... inte ihop med en Tropi, att alla ska hata varandra. Utan, det här kändes som en full dum kill. Liksom... Ja, alltså men det var bara det här när någon säger: Jag är ju Då kastas jag ju 15 år bakåt i tiden till den här ganska skrikiga killen, helt enkelt. Som, som, fast jag måste säga att du lät ju något mer resonabel och så. Ja, du just... låter ju totalt topplös. Ja, så alltså, green alltså, han var ju saker bara är ju så om att lösa. Så det är, ju, det är ju knappt värt att liksom försöka med saker. Och ändå har jag ju sen. Jag blir medveten om saker, det har liksom försökt med mycket saker om, om nu förstår jag mm. alltså demonstrationer och göra det och mm. dit om och förbudskap och sådär. Men jag är ju samtidigt liksom så här: jag orkar inte och jag vet ju att jag har ju inte liksom egen power att utrota mänskligheten. Och det här är ju, det här är ju det är viktigt att påtala att det ska inte liksom blandas ihop med någon liksom så här nazism eller Nej. någon sån här gaskamra utan det är ju just bara väck Det är liksom som, som om du har en röd vinsfläck på din favorittröja som är ganska ljus så att det är ganska fult. Då vill du gärna bort den. Men mm. det är ju det går inte. Mm. Men har du provat mindfulness? Uh, ja. Mm. Uh, är det något vi inte har provat? Nej. Mm. Men det finns en organisation som heter. Jag tror Jag webbades nu alltså i alla fall, .org, Den är ju för utrotningen av mänskligheten genom att, man bara, att folk slutar föda barn. Liksom. Så den är väldigt eh, human och det är inte något, något revolutionärt utan bara att man uppmanar folk att inte skaffa barn. Ja, just det. Mm. Nu får vi sluta på det här. Det kan vara en ganska sympatisk eh, organisation tycker jag. Men grejer jag tycker att jag är en symp sympatisk människa med många människor. Och det är inte så att jag bara sitter och hornflynar och tänker så här: whatever. Eh, när jag liksom hör om exempelvis hemska saker som händer. Alltså med människor och så. Utan men det är kanske det som gör så att det gör extra mycket ont och att jag blir till stor del ganska avtubbad för mm. att jag tycker att jag har så lätt att känna med människor. Men så det är förutom misantropin så är det väl också känsliga delar med säkert många andra. Att man kan bli helt snurrig i huvudet och att för jag tänker nu för tiden när informationsutbytet är mycket större så är det ju inte bara som kanske för 40 år sedan när man sa så ja ett upp din mat för att det finns 40 miljoner människor som sitter och svälter mm. i, i Ja, den här afrikanska kontinenten. Och liknande. Ja, precis. Utan det är mer att man ser ju mer saker i detalj. Men det finns och man, ju man ser det är ju om... dessutom närmare sig nu. Vi kan ju, nu kan vi säga att du upp din mat eller gå ut och ger den till som sitter utanför. Skulle man kunna säga. Ja. Fast, ja, som det kan man inte säga utan låta fett själv Jag har liksom betalt tyra till tiggare och liksom läkare, kostnader och mm. varit med sen så man kunde gå med i liksom Amnesty varit det men mm. samtidigt så, så jag vet till liksom att det är ju skitsamma i det stora men det är ju det är inte så att jag avtrubbar till jag är liksom det lilla liksom. Ja, men, och vi har ju helt olika. Jag håller ju inte med. Jag tycker inte att det någonting är skitsamma ja, när man gör bra saker. Men hur som helst så tycker jag det är bara bra. Och, och, för det blir ju det blir ännu en vinkel på det. Men jag ser det ju inte så här. Jag tror ju verkligen att allt gott vi gör är bra. Och jag hoppas ju verkligen inte att folk slutar göra goda saker. Men nu kommer min avrundning här. Men kan vi inte sluta med det här? Tramset nu med att dela en massa skit. Jo. Ja. Utan Istället så kan vi försöka, om vi nu ska dela, så delar vi goda nyheter. Stora och små nyheter som berättar om hur världen och mänskligheten på riktigt förs framåt. Nyheter som på riktigt betyder något. Vi ses under hashtag dagens goda. Det har varit alldeles för lite ångest i den här podden. På sistone. När det gäller avsmakning. Mm. Ja, det har ju varit alldeles för lätt tuggat och lätt svalt. Det, är, det har ju mer varit så här, Ja, här sitter vi och smaskar på goda saker. Och ni som lyssnar får ju... Ja, Eller det är kimchi på det mest patetiska sättet någonstans. Men det var ju ångest. Men det var ju, det var ju ganska mycket ångest. Men det var länge sedan nu. Nej, men, men kimchi lite... var, Kim var ju ändå ångest. Och min man när han lyssnat på det här sa så här du måste äta Kimchi varje gång. Han tyckte det var väldigt roligt att Jaha. jag har hört detta Kimchi. Jag, jag ser det här som min hämnd för ja, Kimchi. För bara, nu har jag aldrig upp Kimchi igen. Det du var du är, ja, st, Henrik, alltså. Nej, det <skratt> är lågaste, lägsta. Jag... Skäms du för att du känner mig? Ja. <skratt> <skratt> är Det därför du inte kan gå ut med ditt riktiga namn här idag längre. Vi <skratt> ja, ja. pratar om ångest det är inte tillräckligt mycket. ångest. Uh, här kommer ångesten det är svårt att säga det ordet jag vet samtidigt som du sitter här bredvid <laughs> Så Varför är varför det ångstan nej, alltså, nej men alltså jag, menar, jag, jag, jag vet inte är vi... jag, jag nej, nej för att jag vet inte vad ångest är i jämförelse Oj. Nej Så. Nej men nej men, alltså, får, men ska man jämföra nu, nu. Mikael jag inte, kanske man inte ska. Det är skit i det. Ja, är skit i som, i det är det, det, det kanske inte Det jag försökte säga var att vi, det har inte varit så underhållande, kanske. Det skulle kunna Nej. vara roligare om det är lite vonda kring den här ätningen. Jag tyckte ändå så. att min sors var lite vanda. Sen, ja, sen kom det två andra grejer. Mm. Nu kommer det, kom det vanda att lyssna på Kim Kim. Mm. Ja, men det måste man inte. Mm, nej, men, eh. men nu... måste inte lyssna på det på den alls. Nu skit ju det här. Nu så här. Nu har vi alltså i alla fall lite bonde här. Inte jag. Nej? Men du... Det är ju mycket märkt. Ja, jag har ganska mycket bonde. Mm. Vi ska nämligen äta insekter idag. Och det är, alltså jag tycker det här är otroligt jobbigt men de är ganska små ändå så att... men är det inte också för en god sak vi gör det Jo men det är nog det, det, är det. det har ju blivit en väldigt trend också det alltså nej så här är det. inte bland nej, men mina vänta, vänner nej, än. nej så här är det i våran del av världen är det en trend Alltså det börjar bli ganska hippt och så här, och även på så här restauranger. Jag vet inte. Det är ju någon, ja, men han Niklas Ekstedt skulle ju vilja servera det här på sin restaurang, men det får han ju inte. Nej, men det. Den här, det finns ju en ganska känd och uh, lyxig restaurang i Köpenhamn som heter Noma mm. och de serverar insekter, vet mm. Det finns ju verkligen där. Ja, har du varit där? Men det är en superlyx. Nej, det totalt superfånigt. Du bara jag har vet inte varit om det. där? Bra. <laughs> jag har läst om det. Ja, hur som helst så här är det ju väldigt väldigt eh, lyxigt i den här delen av världen, men alltså grejen är att det är ju föda för många många många länder. alltså 80 av världens länder äter ju alltså insekter inte som kanske någon lyxmat utan som en nödvändig proteinkälla. Mm. Mm. Jag har hört att den ska vara helt sjukt bra proteinkälla. Precis. Så. Med jättemycket protein. Och man slipper också man slipper också man, det är lika mycket protein i, i uh, insekter som det är i kött. Alltså du kan om du, här... om du äter lika mycket in, in, insekter som annat som kött då, så får du i dig lika mycket protein men mycket mindre energi mindre fett. My, men det här låter ändå så förutsatt att det läggligt för mina insekter är eh, om man då liksom eh, som specialist säger liksom där det blir så här en extra så, här, man så här, folk skiljer ofta på djur och människor men nu är det så här, skiljer man på kött och kött mm. alltså på djur och djur. Men om, man, så, ja. precis, men om man nu inte är vegetarian på grund av moraliska om För, det, det, för det, det kan man ju. Med det, liksom. Jo men alltså, om det är därför man är vegetarian mm. för att man tycker synd om djuren, då blir det ju... Nej, jag menar bara liksom det att jämföra det med att det är mycket protein, protein som i kött, är det samma men vad är inte det här liksom? Nej, men det här är ju inte... Ja, men, det är men... ju råvaror, det är olika råvaror, alltså ja. kött, jag vet inte om det ens kan om det klassas för kött, för att Nej. det är inte en muskelmassa man äter. Men du hade väl någon kollega som sa något i stil med att, ja, men om man ska äta in sig, kan man inte bara äta... Vegetariskt istället, ja. Ja, ja precis. precis. Men det, det, där här är ju, det där stämmer ju inte. Eller stämmer och stämmer. men Hon tyckte ju så, ja, men då kan jag lika. Jag blir hellre vegetarian än att mm. äta. Men det här är ju ett extremt effektivt sätt att föda upp eller få näring i sig. Så alltså att det mm. går inte åt speciellt mycket energi att liksom odla insekter. Jätteklimatsmart. Jättemycket jättebra för miljön. Jättemycket bra vitaminer och mineraler. Jättemycket protein. Lite energi. Bättre, Jag tror ganska säker på att det är betydligt mer klimatsmart än soja. faktiskt. Det är ju vara extremt mycket bättre än soja. Alltså en, en annan effekt på det är ju att om det blir liksom mera tryck på det i väst så kan ju det sysselsätta alltså, många Människor. Nej, men alltså, det, det är, ju en, stor, det är ju en stor möjlighet att kunna försörja sig mm. genom att odla insekter, för det, det är ett billigt sätt. Nu är de här ganska dyra som vi köper, mm. men det är några andra Nej, de här kan... är väl kanske inte, alltså det finns ju, det man kan köpa... Det insekter Ja, vi har nog köpt hipster-insekter, för det finns, ju, eh, det finns ju mjöl som är nedmalda insekter som man gör pasta på till exempel. Eller det är kanske inte annat. dyrt, men jag tror att det ändå är lite dyrt, för att det är ju en massa kontroller på det på ett annat sätt än, än i, en, i andra länder. Ja. Mm. I Sverige får man ju inte ens sälja det här Nej. Så det, vi har fått köpa de här från Storbritannien mm. Men det finns ju många Bådå, i När ledare. införs det? För det har man ju fått för Nej, det, var, sedan. det var oreglerat rätt länge Och sen så Och sen typ för något år sedan så blev det ju När, de verk, när någon började Sälja så fick de ju förbud mm. under, en under tiden Det utreds Hur de ska ja, Reglera det men mm, det ska i vara i Belgien, ja. Holland, Italien, Frankrike till exempel och de man, ja, köpa det. För där har de lyckats använda något kryphål i EU. Kryphål! Jo, men det, det finns, ah, något, det ah, finns ah, någon ah, lucka i... Haha, <laughs> kryphål, ah, ja. <laughs> tog några sekunder innan jag... Ja, det var roligt mycket. Ja, vet, men, det var meningen. Ja, vi ska väl säga då att vi har ju i alla fall... Dels har vi en liten burk frystorkade, det är ju maskar och syrsor. Ja. Och de är ju då frystorkade, som har ju samma textur. och Var det inte sur. även gräshopper, tyckte jag? Eller var nej, det bara, jag har det bara för nej, att nej, Jag kollar på en annan lapp här. Mm. Och sen har vi chokladdoppade syssor också. Och tydligen mm. ska ju maskarna här smaka som pop. Korn. Ja, det var något jag läste. Ah, det är det som och och syssorna ska smaka typ som bacon. Det är det är som som det skrannade? Skrannade. Jag tror mm. egentligen att man ska knapna på dem så här som vi ska göra. Egentligen tror jag att man ska... Jag väl, alltså, jag tycker man, kan att man kan göra på pizza, på, pizza. Och, ja, man kan det på pizza, men jag tror att man och. även kan ha det som snacks. Jag vill ganska säkert på att det står här någonting. Det, det kan man säkert ha. Vem bryr sig om vad det står? Face the fear, feed the future. Oh, Great Gud. for party. Jag är verkligen hipster. Wow. Vilket ska vi börja med Mikael Du som är känsligast Nej, alltså, Jag tycker vi går hårt på här, ja. Jag tycker nu själv att sysslorna Som inte är chokladdoppade ser Minst aptitliga ut ja. Ska vi ta dem då? Ja <laughs> <laughs> oh. Okej okay, Och det Alexia. har nämnts att jag, att jag är en person som Ämnar lever som vegan ja. Nej, är inte nu, nämnt. nu har det äh, nämnts Men grejen är ju Har ni då i den här plastburken Har ni då liksom helt blandat in från olika Vi har inte gjort ett skit Nej det är, utan det, det, det var som en mix ja. Som en mm. sån, ja. vet inte det, japanmix mix. En, <laughs> ja. äh, det kan vi kalla för kids critters heter den uh, Vi kan väl alla börja med samma sak tänker jag. Jag kan man börja med muska, Oj, nu, vi vi en som, den ja. är ju, Det är ju det som att, att ta Man kan hitta ibland En död liten larv i sin trädgård Det är ju verkligen Alltså det är ju det att den är ju den, är ju, den, är ju, den är ju, den har ju formen och känslan och ytstrukturen precis som en mask. Egentligen behöver man inte göra det. Där kan... har ju Henrik helt fel för den har ju inte, för den är ju inte mjuk eller slät. Nej, den är inte mjuk eller slät. Nej, utan, utan den är ju torkad. som en, som den en död. Den känns lackerad nästan. Ähm, äter ni nu? Det var ju inte mycket man... Det var mycket, är precis man... som jag trodde. Nej, den ska nog smaka lite konstigt. Okej, den smakar popcorn. Åt du, Michaela? Ja, jag åt den. Men gud. <laughs> Vad gjorde du då? Jo, jag åt ju. Men jag men det... tyckte inte det var jobbigt. Men det var väldigt lite, känner jag. Ska man kanske ta... En hel nöd. Ja. Alltså, man fick ju nästan ingen smak på så lite. Men, oj, shit, vilken äcklig stor syster. <laughs> Här kommer den till dig, Henrik. Jag <laughs> fick jag svansen när jag fick den. Ja, men du, <laughs> okay. ge inte till Michaela upp syster. Hej. De är ganska bräckliga. Nej fy fan. De här känner man ju, man ser ju huvudet och allt liksom. Nej, och det är ju lite vingar nej, nej, nej, nej, nej, Det här. Vi kör. Oj. Den var ganska god faktiskt. Mm. Nu smakar jag ju alltid okay. popcorn här. Eller vad säger du Mikael? smakar inte allra lite likadant och fej. Det är ju förvånansvärt lätt ätet. De är ju... Det, det skulle, det skulle, skulle lika nog kunna vara så här: några bakade grejer som ser ut som. Det som inte jag gillar är ju saker som bara är torrt. Det, det, jag menar med... torrt. Men det är ju inte så jävla gott. Nej, nej, men alltså, det smakar ju inte tillsatt, tyckte du nej, nej, jag tror faktiskt inte är det heller. Utan de smakar nog så här. Och jag tyckte inte att det var mm. jättegott, men jag tyckte verkligen inte att det var. Jag hade önskat, hade att, jag hade önskat att jag var synskadad, tror jag, faktiskt. Det måste ju vara en klar fördel i det här läget. Fast du, alltså, när man håller, håller den i handen mm. så jag, det känns det ju verkligen som... Men du vet ju aldrig hur det ser ut från början, liksom. Eller? Mm, nej, men... Alltså, man har väl fan någon jävla taktikänsla i händerna, Pucko? Ah, ja, ja, okej, okay, då. Jag... Mask? Ja, jag tar en mask till där. Alltså. Men vi måste nog förklara lite hur, hur det är ändå... Hur det smakar? Och den här var ju som... Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är ju, men det är ju liksom frystorkade insekter. Så de, de är ju bara som torkade insekter. Och de ser ut precis som insekter. Mm, men jag, var lite, jag tänker så här, om man råkar äta en fluga. Det gör man inte så ofta. Men, <laughs> men när man, kan få, in, man kan få in en fluga i munnen. Och så ja, då är mjuk. Fast när den i ja, halsen. Alltså det är inte så man känner. Utan det är som en frasig liten... Och väldigt, väldigt... Man känner ju att det väger typ ingenting där man äter. Nej, det gör det ju inte. Nej. Men det är som att man tänker sig en liten popcorn... Bit popcorn eller en liten. Vad står med det salta och goda? Det är samma sak. Ja, då har ju inte Men när salt. man saltar lite på det. Här Nej, det alltså. har inte. Ja, precis. Eller som ett rostan, en rostad solrons lite grann. Men jag tycker det tar det emot lite mer. Det smakar inte heller så mycket. Alltså, Ja, det var inte så vanligt som Vill du sitta och skulle du vilja ha, ha, kolla på en hockeymatch och ha det här istället för popcorn? Liksom? Ja, men alltså, nej, men det är ju inte jobbigt. Det är ju inte det här ja. som är framtiden. Framtiden är ju mjöl och ja. pasta. Men det hade inte varit så kul att sitta där och äta en bulle i sändning. Liksom. Det hade förmodligen smakat som Precis. en bulle, men det var ja. med socker och kanel och Ja, eller smörgås. Men nu, har ju, och nu ska vi ju äta desserten här ja. liksom, med är choklad Ja, det det är kul att ni är så dramatiska med vanliga det, det ser ju precis ut som en marsvinst Det Vad är det om vanliga människor kunde ha sån dramatik? I Michaela, fram med handen. Det. handen. Jag tycker jag inte att du ska sitta där och dissa. Oj, men så där många. Ja. <laughs> så jag gillar inte. Alltså, är det ljuschoklad? Ja, det är både ljus och mörk. Du ser skillnaden. Det. <laughs> det ser ut som vet de jag här Kina puffar Ja precis vet, vet ni De passar faktiskt Det, det var faktiskt en väldigt bra Kina puffar, det påminner en del om det mm. Alltså Själv. de här puffat som man har jo. på på, på, på Filen Och eh, jag måste säga Michaela Att det här ser ut som ja, lite större eh, Och när de är inte helt bra i magen Marschel Spice <laughs> mm, faktiskt. Vissa är dåliga Helt klart dåliga yeah. i magen marsvin som går på antibiotika. Ja, men det här har ju gått. Den det är ju som kexchoklad. Ja, men det är den lite är som Kina olsen. på Så alltså, ja. Det är ju lite den här frasigheten också inuti som man Absolut. får den här kex. Som man annars får. Mm. Ja, men det känns som fel um, tillverkad kexchoklad. Mm. Ja, de har ju missat något ingrediens i chokladen. Jag skulle ändå säga att tanken på att det här eh, syssor gör det nog sämre än det är. Alltså jag tror att om man bara fick veta att det här var att det var typ lite budget kina puffar. Ja. Så hade man väl sig på faktiskt. med dem och men var tyckte att de har... Men, men vadå? Man hade ju ändå sagt att ja, det här var lite för mjällsmak. Liksom ja, här, lite, ja. Äh. ja, men jag tror tack tack för idag. Det tror jag med. Tack för idag. Tack men... för idag. Det är grässoppor. Ja, det är grässoppor. Och det är små maskar. Vad vill du ha, Edda? Vill en mask eller en grässoppa? En grässoppa. Varsågod. Vad vill du ha, Edda? Vill du ha en mask eller en god? En grässoppa. Mm. Varsågod. Ja. Vad vill du ha då, Molly? Vad vill du ha? Det, jag vet. <skratt> man mm. det, jag vet det inte intressant. Stoppa in mm, med det. Pröva. smakar inget. Nej. Det smakar inget. Har till. du smakat det där? Mm. Har, har du ett stått ja. <skratt> vågar du smaka den, Molly? Nej, jag vågar inte. Jo, du kommer många <skratt> dig sen. Ta en. Det smakar faktiskt ingenting, eller hur? jag ser lite så här krispigt. Okej då, jag tar en larv. Mm, ja, jag tror att de är lättast att börja med. Och den slembiga. det är de är de är lena. Ja, de är lena. de är helt... de mm. <laughs> är de är de är de är de är de är de är de är var det de är de är de är Du är inte är de är de är väldigt Ja, det det stickte lite i munnen. Det stickte lite? Det är en liten tag på rumpan. Ta en mask du Molly, De är faktiskt lättast att äta, tyckte jag också. Det är en tagg på Jag åt på två stycken rumpan. i munnen. Ja, stoppa i munnen. Nej, jag får... Nej, det är inte. Drick lite, Hedvig, om du behöver. Det är bara för att masken. Maska. Man ska nog inte titta så noga på den. Stoppa i munnen. Både Hedvig och Hedvig Nej, är Både Hedvig och Hedvig har ju ätit. Nej, det är bättre. jag känner det bättre nu? Ja. Äh, ah, en larv! Ja, skrubb också. <klippna> Tog du den inte? Ja. Ah, smaka på den. Ja, det är inget farligt, det är det verkligen inte. Stoppa in munnen och tugga. Äh, det är ganska nytt här. Klerian tar Det är ingen mening. Stoppa in hela. Nej, stoppa in hela i munnen. Vill du smaka en larv? Vill han larva Ja, jag vill smaka. Mm. Vill du smaka ingenting? Nej, hon smakar ingenting. Oj! Fy, oj! Jag så trunger inte på att den. Den Nej men, den... får ett tag på den. Mm. Nej, den vill <laughs> Det <riktigt. laughs> Den vill inte riktigt. Det ser som att den här masken bara kommer in. Titta, Hedvig och har hon ätit upp sin mask. Nej. Varför? Den här ju bara... Mm. Den är den inte... Men du håller inte på att bryt på den. Stoppa den i munnen den nu bara. bryter inte. Nej, stoppa ja. den i munnen. Ja. Det jag jag plåkar men... Eda, du har ju redan gjort äckligt. det. Nej, det gör det inte. Det är inget... Alltså, det smakar inte så äckligt, Nej. Molly. Det smakar nästan ingenting. Nej. Nä? Ja. Tyckte du ska vara jobbigare, Eda? Ja. Men prova. Det smakar, precis... det smakar nästan alltså, likadant. Det smakar jobbigare. Va? Den är jobbigare. Ja, den är jobbigare. Men det smakar ungefär likadant. Nästan lite bättre faktiskt. Masken är faktiskt godare än... Vilken tyckte du var godast? Mask eller gräshoppa? Mask. <laughs> mask är grej som mask. Mask Vill han till? Jag vill du inte ha du du Mas. har Nej, du behöver inte, inte, masken. inte, inte ha masken. Inte alls. du vill inte ha Det Du vågar inte. Mm, inte det är i alla fall inte så farligt. Det var ju inte så farligt, eller hur, Eddie? Nej. Nej. Tyckte... Jag gillar mm. En halv finns det inga loppor då? Mm. inga mm. loppor. Mm. Men om man vill så har jag chokladdoppad. Ja, en halv. En. En halv. Mm. Jag förstår att du försöker... Oj, varför Jag är med? att... Du vill se att jag gräs. Ja, det vill, vill du äta en halvmask då, Nej, det är lite mindre. Jag gillar Du gillar inte att nej. nej jag... Du var ju jättetuff, Hedvig, och prova. Om hon inte vågat smaka alls Nej, jag, jag inte Det finns här med choklad. med choklad. Ja! Jag vill, man, där. Oh, det vill jag verkligen <skratt> Det av. vill du smaka, Där har, ja. <skratt> ja. Där har du en, va? Så mm. Det ser ju som bara vanliga chokladbitar. Ja, det gör ju det. Det är bara det är ju som chokladbitar och så är det en grästoppa inuti. Inuti, ja. men de är i stenhårar. Ja, det är de. Här. Men man får inte öppna utan <här> de stoppar hela i munnen. Det är som att äta rispuffar med choklad ungefär. Mm! Gå! <här> <Ja. här> <Kock. här> kan du gå till lördagsgodis i morgon? Mm. Tycker du den var där? Mm. Nu, den det nappar vad det smakar på vatten Molly. Jag tror mamma, utan den då var jag lite nytt och då Bengo. Åh, det smakar. Jag fick mer lite mm. smaka. Men ett hela. Det, det, det, det måste jag det. Ja, det måste du faktiskt. Jag lovar att det inte röra bara. Du kommer vet Du smaka lite Molly. Du får spotta ut. Är det så jätteäckligt så får du spotta ut. Mamma. Mamma. Mm. Ja. Jag är klar. Ja, och så är det lite sånt där inne i dig. Det smakar kanske så här nu. Då. Smaka en sån här. Ja, men jag har redan ätit. Jag åt det där igår. Got, gott, gott. Gott, gott, tyckte du ja.